В одному місці зібралася юрба, переважно жінки. Вони збилися круг візка, як чорний бджоляний рій. Якийсь ставний добродій висунувся над ними, стоячи на візку. Я здалеку бачив його білу манишку, фрак і руді баки на обличчі міністра. Він щось говорив до юрби. Зіймав руки до неба, простягав до людей, і його голос гудів з переконанням і з натхненням. Я рішив, що то проповідник, що він говорить про марність всього живого перед жорстоким лицем природи, перед невблаганністю смерті, і я підійшов до юрби. Але як же я здивувався, коли побачив, що весь передвізка заставлений був гарними скляночками в золотих етикетках, і що пишний добродій простягав над юрбою до неба ті самі блискучі склянки». Синьори і синьйорини, випускав він глибоко з грудей і від самого серця. Синьори і синьйорини! Ви бачите тут одне з дійсних чудес сучасної косметики. Ося помада є найпевніше средство заховати молодість і красу. Легким шаром ви втираєте на ніч її в лице, і рано встаєте свіжі, як од роси троянда. Кожна склянка чотири сольдо. Він тицяв їх в руки жінкам, брав нову склянку і підносив її над головами юрби в південного сонця. Сіньорі, сеньорини, молодість і краса, тільки чотири сольдо. А чорні жінки. Вкриті крепом жалоби, тіснилися круг візка, і ті жахливо, мертво, блискуті очі, що не вміщались в орбітах, що замкнули у собі розхитані стіни, вогонь, трупи найближчих і могли б дати фотографію катастрофи, стежили пильно за кожним рухом рудоволосого шарлатана і ловили вухом ще повним грому пекельної ночі та криком смерті його натхненну промову. Сеньори і синьорини! Ви бачите одно з дійсних чудес! Тільки чотири сольдо за молодість і красу! Я перевів погляд в долину. Десь отдалік з гуркотом і хмарами пилу валили найбільш небезпечні стіни домів. То тут, то там. Серед сірого грузу і руїни вставав поліцейський і прикладав руку до кепі, віддаючи мертвому честь. Але все мене вже не вражало. Я раптом побачив далекі зелені гори, залиті радісним сонцем, помаранчеві сади, безконечний шовковий простір блакитного моря, і душа моя проспівала над цим кладовищем. Хвалу життю.